Ньокнув на коника, і Катрі чомусь нестерпно бридко свого страху. Чого вона власне боїться? Однією з перших ступила до колгоспу. Її ланка вже впорала свої колективні жнива. Позавчора лишень закінчили молодиць ціпами житу на тічку під лісом. Влада над нею народна. А сама ж вона хто? Тридцяти трьохрічна дівка приданка навіть на сім'ю не Зінгер її тато купили, продавши чотири овечки в ягодині. А те, що малює, то хіба її картини причиняють комусь зло. Художників-середняків у світі не буває. Є хороші і погані. Але погані то вже не художники. Малювати ж не заборонено нікому. В цій оселі живе родина колгоспників білокурів. Я їхня дочка Катерина, чоловік на якусь мічисто впів. Занипав пальцями по шкірянці, душки біля губів розправились, і він раптом став зішкрябувати нігтем яєчну плямочку на штанях, та враз і зламав ліву брову, перехилив голову і лоба, стрельнув на Катерину невідпорним поглядом. Гостра бритва швидше щербиться. А я, вибачайте, жінка й нагулюсь, тому й не знаю такої премудрості. Легко навчитись. Я визнаю лише ту науку, яка дається важко. Вона запам'ятовується на все життя. Ото-то-то-то, силовано рагутнув фін-інспектор, і Катрія помітила, що верхні зуби в нього наче б налазять один на одного. Ніби їм тісно в рядку. Оце буде саме та наука. Вважайте, що ми і познайомились. Повітовий фін-інспектор Засяцько. Тійшли до повіту. Торгуєте картинами. Зісяцько смитнув в ланцюжок, і важкенький ястрійський годинник шпарко зацокотів у нього на долоні. Засяцько, їдучи в Богданівку, знав, що справа, яку йому доручили перевірити, вкрай мізерна. Він навіть думав, не поганитись стільки верст, а краще побути з дітьми, написавши поперек анонімки, факти не підтвердились. Про всяк випадок, те білокур попереджено. Але забився у цю глума хлухомань у найдальший закуток повіту, бо Пирятинський годинникар. Ровін втратив зір, і на помацки лагодить лише настінні бігунки, поки його син Наум опановує батьківське ремесло. А в Богданівці, де об'явився анонім, професія ця рідкісна зараз, при менші суцільній неписьменності, який уже оголошено війну, подейкують є путній майстер. Отож, Заяцько їхав аж на край світу задля розтелепеного, занімілого дзигаря. А там, якщо випаде вільний час, лякає сільську богомаску чи квітомаску, хай не дуже розгортає свій кустарний промисел. Так він і думав собі, погодуючись у гростовченні на сільських баюрах бричці, знічеві підсюбуючи вгодованого коня та прислухаючись до репіння заднього з штабою та розхристеними шпицями колеса і до підозрілого погуркування в животі. В часті поїздки по району та принагідне харчування, яке зводилось дібільшого до загідання, таки підкосили його колись бездоганний шлунок. Йому поталанило з майстром, і він уже ладен був забути про якусь сільську тітку, що бавиться в малюванні і, мабуть, не від того, щоб спродати якусь свою мазанину, якщо знайдеться сьогодні дурень, котрий відкав би на ці буржуазні забаганки гроші. Та після розмови з годинникарем Засяцько підігрів свій фінінспекторський ентузіазм. Пройнявся обуренням чесного сільського самовука, який у глухому селі полум'яно вірить в технічний прогрес, у могутню ходу цивілізації, яка виведе країну з аграрної сплячки і тоді розквітне фінансова мість держави, депет назавжди переможе кредит. Серйозність справи набрала таких розмірів, що Засяцько зможе був підняти свою каральну руку на костарний промисел, який розхитує економіку держави. А тут ще й ця загониста горе-малювальниця. Замість того, щоб усміхнутися, залякано зашаритись, замість того, щоб заходитись, снувати виправдання, пообіцяти, що більше не понесе свого малювання на продаж, він би тоді розм'як, смелостигвився, поволі став би розцібати сумку-полівку, не страхав штрафом і повернувся б до талановитого технічного самого корупця щоб допити троє серих яєчок і залишити його наглядачем за малюванням Богданівської недівки-немолодиці. Адже йдеться до зими, і за він не хочеться по грудомачі знову розмотувати ці калабердянські верстви. Як раптом що, не кінь повідомить. Вона геть поламала вибудований ним сюжет. Треба діяти. Кінь, припнутий поводом до прилазу, з усієї сили витягував шию, з виляском зубів, стенав червоні та блідорожеві голівки півоні на катраному зільнику. Вона висмикнула зі стріхи вишневе пужавну, Тато, як тільки надибували в лісі, струски із окоренком вишневий пагін вирізали його і вив'ялювали у стріщі, бо конюхові на поготні конюшні, де за добряче пужавну можна вимінити.